شهر رمضان مسائل متقصرات ابواب متعددات پر مسائل در شهر رمضان کی در شهر مضافکر در رمضان تا اصل که اشارت دیتا رمضان تا رمضان, تا رمضان ویل مفردن جائز کہ غیر جائز متاصبا بخاری کوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب پدې قائم کړې چې اضافت سره او بغیر اضافت دواړه جائز دي او یو ورواک راضي رمضان اسم من اسماء الله تعالی اگر وایټ غلط دي اضافت سره بغیر اضافت د مطلقن رمضان ویلی شی د اطلاع د رمضان چې دی موضافه له جوړه او که بغیر دی اضافت نه وایلو جایز امام بخاری عنوان قائم کړه ترجمه قائم کړه اگر وای ته ذوق اشاره وکړه چې رمضان اسم من اسماء الله تعالی بلکې د رمضان ریا د رمضان بنا پدی باندي که رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی نا بلکه رمض مانا رازی گرمائش نو پدی میاش که گرمائش دیرو گرمی دیرو و نو اطلاق شده در رمضان اولیان نو یو حریق الزنوب گناونا سوزای ته مومنانو زکد رجر و جوی در قرآن تلاوت وی شپی تراویح وی نو در سام سرا دو ترابیع سرا عبادات سرا احراق راجی دو ظلو بابل فی قیام شہر رمضان اولنی باب فی قیام دو شہر رمضان کی منگا فرکڑو یو قیام اللہین او دیم قیام شہر رمضان قیام اللیل کې سمر روایت راځي نو فجر تہجد او کېمه شهر رمضان شي نو مسئله د صلات التراویح خبر او دا اوس کېمه شهر رمضان نو دلته تہجد نه تراویح قیام اللیل راته تہجد دا علما فرق کړي په قیام شهر رمضان او استجزيه د حدیثو امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ په دې باب کې د ری حدیث یو حدیث دا ابو زرعه رضی الله عنه دریم حدیث دا اشره رضی الله عنها او دریم حدیث دا بزرغ رضی الله عنه بس دا دری عادیس دی حدیث دا بورنز د که علتا دا, دا حدیث دا بورنز جلالوی که رکعات دا تراویح د پر اشاره نشتا نفس ترغیب إلى تراویح وشوی دا صلاة تراویح دا پارا نفس ترغیب ده نبی اسلام تو شپې کړې دي سورې کړې دي د دې اړه ذکر نشته دروازه د برز لانو کې نفس ترغیب اله صلاه تراویح دیم روایت دا شرز لنهه په دې کې لیلتې نو اسلام نبی الاسلام 12 تراویح وکړو 12 تراویح وکړو او ملگیری ورپسی او دریده خود دل تا پدی ابو داود کے روایت دا عاشر ظلنها کے داشت معلمی گی چه دا لیلہ تین تین پر لپسی دو شپی ترابی ہو کرو خود دا عاشر ظلنها روایت پا بخاری کے علت تفصیل از یو شپی او کرو بلشپی ندک یوه شپاو کړه بلش په بیانه د کړه بیا بلش په وکړو فرغبه ان پوشواي ګره ایور واحد ماوی دا ګوره ځله لانو هغه کې د تراویح مسله لښتا نفس ترغیب ال تراویح دا نبی الاسلام سورکات کړي دی او څنګه کړي دی دا خبر په کې نشته نفس ترغیب رواه د عاشر زمنا له هغه کې لیلته د نبی الاسلام تراویح او اوداسه مالمیږي چلایلاتین متوالیت غیر مفصوله لیکن د عشی رضي الله وارث بخاری راضي د مفصوله یو شپ یو کړ بلش په نه لیکړ بیا بلش پاو کړ خبر پوه شو دریم روات د بزر رضي الله تعالی له د بزر رضي الله تعالی پروات کې نبی له سلام دیش په تراویو کړو دیش خو مقصول آتانا یو اشپیو کڑا دروشتم اشپا باندی بیا سلرشتم اونو کڑا پنزشتم باندی او کڑا اشپا بیا وشتم باندی نا پورا میاش که سو اشپیشوی دری خود دری متوالی آتانا باکی مقصول آتان دروشتم پنزشتم وشتم با نو تراویح د نبی اسلام او تراویح د نبی اسلام دا میاکه درې شپې شوه لیکن دوالی سره نه پر کې فاصله سره اصل دا نه چې امه باندې فرض دي خو خود د نبی اسلام تراویح خو از چی دا نه چې په خیر د نبی اسلام سره فرضیت راشي او بدراییه جماتن کول او قرنیش کی کول او ختم دو قران کریم پگی کول د دې ورته مونږ سنت موقعده وو نو مولانا عبدالحای لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اتهلیک کی تسریح کړی دا چې دا سنت موقعده نفکی دنبیلی اسلام سره مواظبت دنبیلی اسلام سره نه ثابته دي بلکې خو خوول دنبیلی اسلام سره م سنت مواقع ثابته دي دنبیلی اسلام خو, خو چې پورم میشت رمضان کې تراوی وحشي جماعته وحشي ختم د قران کریم پکې وحشي نو دي وړنا هدا پورم میشت کې تراوی کول جماعهن کول من سنن المعکده نما اخبار پوه شوي اوس دیم اخبار تعداد در رکعاتونو نو دا دو دور دیوڅه یو دور عاد النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی په وخت یعنی دا درې شپې نبی الاسلام وکړ شنو سورہ عاد کړو نبی علیہ السلام د وی ابو عاد فاروقی کي حضرت عمر رضی الله تعالی او سورہ کا کړی تراویح نوګه سہایت ته ته کې د نبی علیہ خبر جمعه خیال به کوي سہایت ته ته کې د نبی اسلام او اتکليدي کشن کيدي ساي ستو کي ذکر نيشته ساي ستو کي ذکر نيشته انکه غير مقلدين او پزور ثابتي صلات الله تي يول سرکات اغه پو تراويح کي پزور نګياشي دي او اغه قيام شهر رمضان کي روات نور اغه له اغه مخ کي تعبدہ را لایل کې رالوغ واات را اخې دلته ساابت دی په خبره دا ل ده سا سر کې د دبیې اسلام سوه کاات کړي دي سا بلکل سا او شوېغ ووااتته دی کېمر رااخله هغه پرون مولی دی اوهش اوس دا زمون خبره کاې شاره غ مزار دی سائستاو کې بالکل ساکت چې نبی له سلام ماته کړی کی یو لسکړي غشن کړی ها یو دروازه راځي غیر سائستاو کې یو ورواک راځي نبی له سلام جابر واک نبی له سلام اتر کا ټوکړو تراویح او بل او دا کلب بن عباس راځي غیر سائستاو کې نبی له شِل رکعات کړ په دې دریښنه په دا د ډول روایت نه ځایږي زم ما په خبره پوه شو نو سغال څه تا د نبی لن صل الله تعاذاد د رکعات نه بالکل سا کېتي اگر واتل تمرقله ان كان شار کشمیری رحم الله عليه پاره ذکر کړي لکه من د منل ته تیار نیو او وجودا ذکر شوي دا جدا ذکر شي سایسته چې د تعداد دا رکعاتو دا نبی علی السلام نساکر ها غیر سایستهو کی یو روایت چی اتا ابل روایت چی شل او دا دوار کمزوری او سا دا نبی علی داور نه بعد د ابو بکر رضی اللہ نپا دور کمو سلات تراویح کے دل زن زن لگیاو د د د عمر رضی الله عنه په د او کې مو ځان ځان د با سلات و تراوی به بیا عمر رضی الله تعالی هو حافظ قران قاری مقری ابی بن کعب رضی الله له او تنه داری امامان مقرر کړو مستقل جماعتن مو جوړ کړي اوس شو د عهد فاروقي كي تعداد درقعاتو در تراویح سمرا دي فخبر پوش بزماء كانت در حضرت مر رضي الله وطلعانو قوة كي تعداد درقعاتو در تراویح نسلور راضي سلور يولس رقعاتو يولس رقعاتو دعا ده فاروقی که یولس رکعات فاغ یولس رکعات دازی چه ملگو مل مل مل رو قیام نشو کونه نپا امساگانو بانی بودری دل ویده ما خامنا تور سار پر قرآت که دل رکعاتو نکم قرآت پا که دیر اگد یولس رکعات یرده اند رکعات زیات الغواڑی ترات کمل غواڑی لغونی تفصیل براشي یوه نث نو دیا لسرکعات بیا تخفیف یوه شو بیا تخفیف دیروش رکعات فاستقررت الامر ال الان تخبر پوسوی آده فارقی که سوره واتشو؟ سلور یول سرکات دیال سرکات احنا غیر مقللی زرزر آقا یول سرکات آگلی یول سرکات امراگلی دی دي. دیال سمراگلی دی یوش امراگلی دی دروش امراگلی دی دا دریم پتر یا دا یو شیخه واشی وستقرت الامر على سلا سو فخبر بوشوية واستقرت العمر على سلاسة بها بالكل اتفاق يولس يو ديالس يوش دروش واستقرت العمر على سلاسة وعشرين بازده مكرمي عمل بها شل ركعات تكشو مديني منوري عمل شل ركعاته خود مکی مکرم عمل د شل رکعات سره تر بیه کی طواف او مدې منور کی طواف نه کده نو سلور رکعات کی تر بیه کی بیا سلور نفلا بیا سلور نفلا بیا سلور نفل بیا سلور نفل نو بیا چھتی سر کا چشپک دیرش ورپسې د ر رکات وی نو یو کم دیرش ورپسې تر کا تنفل نو یو سر د مدیې منونهورې عمل یو سر او د مکې وکررنې عمل شل رکات د پهشپیر مرکز عمل دریون مرکز عمل شل رکاتو بډبې ر شری پکې سر رک ځان دزه ی کو رکات سر رکه دی ځان لاړمي پژې دیتی بیدات وی کم زیگی بیدات بیداتی خوطا جو کرو حضرت انوار فیر تا دکتون و صحابه و عملتی بیدات ویل دا دی جسار دید پوشوی او کمزید تفصیل گوری نفدی که خیسته کتاب دا مولنا خنباشا سبا سلام حولار او د دری زر کتابونو خلاساو نچوڑی دید قداه کتاب دا نه ده په اړه د بارا دمره تحقیق کافره حیوتنه ماني نو څنګه پزورو مونږ نشو کول په غباله په فی قیام شهر رمضان اول روایت دا بروز لہ انه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ور کول په قیام رمضان ترغیب وکئ ترغیب ور من غیر ایام رم بعزيمه سمي يقول من قام رمضان امانا چه چې قیام وکړ د رمضان یقین د جور دی ایمان پسې مصبجه د ایمان پته لګي ایمان عارف مصبجه د ایمان پته لګي امانا یقین جوړ دی چې در ترویح سنت موقده دی ترویح سنت موقده دی واحتسابا او دې پر ترویح کې چې الله تعالی اجر ورکي بس غفر له ما تقدم من ذنبی د دم ما سبقه ګناہوں الله معاف کای او کول ترویح بادی نور پاک نبی علیہ السلام سورہ کا ذکر دی onde onde دی ندی کڑی داز کار نه دا شه پروا دبرز لانو کی فتو فی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ لو فاحو والامر علی ذلک خبردار شه پات شو سمکان امران علی ذلک فی خلافت اب بکر اب بکر رضی اللہ جن په خمه ځان ځان خلق تراویہ کول وصدر من خلافت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اول اول دور کے مامور گزار دان تراویح کو طالب دعود قزر واقیل و یونس وابو ایسہ من قام رمضان ور واقیل من سى رمضان وقامه روزی روزیونی ولی یقیل ادغد چہ د سام فرض دے شب قیام کوڑ یقین دغه د شتراوی سنت موقده دا بس دا ترغیب روا د برز جلانی کنه ترغیب جی و الله علی ان و مقام لا ترقدی و انه یصلون قدر لهما تقدم من انا الذي صلى محمد عليه الصلاه والسلام برضى الله ويبلغ بين النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا تغفر له ما تقدم من ذنب ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر ما سبق गुनाه الله ما باي طالب قد كانت عربي الملك المشاورون على الوطن زبر نواي كذا زوج النبي أن الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبع وتسعين صلوات من القاب من القاب فكسر الناس ومتم من الهله الثالثه فلم يخرج اليم رسول الله صلى الله عليه دو اشتیه قداش معلمه که دو اشتیه متوالیات لیکن دق دا روایت داشتیه رضی لنا پا بخاری که تفصیلی راضی یو اشتیه که بل اشتیه اونکڑا بیا یو اشتیه که بل اشتیه اونکڑا فلم ما قدر آیت اللہ زید سنعکم ما زودونم پا دنه پا معتقف خانه که فلم یمنا عنی من الخروج علیکم الا انی خشی انتو فرزه علیکو ما از دانه چه دا مزدر بانی فرز نشی وزالکه في رمضانه یعنی دنبیل اسلام خوخو تراویش په جماعت سره کول اول نترش دا آخر پوری کول لکن وینو کراس دانه چې فریزه جوڑا نشی دا دو روایت نشو از روایت د با ابو ذر رضی اللہ عنه نشی. قال طالعه حد ضغنا حد ضغنا محمد بن نعمان محمد بن ابراهيم عليه عبد الرحمن عائشه الله روحها قد كان في مكي رمضان اوضان جدا جدا ذل رسول الله الله عليه وسلم فذاك عليه بهذا القصه باسان النبي عبد الله الله ما في سلاله هذه الحمد لله غفي ولا خفي علي ما طالته زونوه دم قد وجن غولكن زو دوما يا ستار عتن ما <تصفيق> <تصفيق> <آه ممة الدقائزة> ما بتللك هذه بحمد الله غافلا ما تغذى النشفاء ومعتقب جو شيء ما ولا خفي علي مكانكم استصرتن الفما بن ما في شو له از دلش فر دور نشي نعم و بي طال حدفه و صدفه على حدفه يا دين اخرج اخرج داو دي الله صلى فرمای سمنا ما رسول الله صلی الله علیه و آله منګه نبی الاسلام سره رمضان روزه ونیوله فلم یقوم بالا شایء من اشار نبی الاسلام نه تراویح نه ډیر کړی او اول رمضان دیم رمضان دریم رمضان شل پروش حتی باقیا سبع رمضان و روزه پاتې شینته شو درشتمه شپه استم درشتم روز درشتمه شپه فقام بنا نبی السلام قیام وکړو صبح ما قیام وکړو د ما ستن قیام وکړو کړه حتا زاب الصللایل لګش پدری 9 غنټې دا نو 3 غنټې لړې شپه غنټې 5 فلما قالت سادس لم يقوم بنا بیا شپه نبی الاسلامونو وکړو فَلَمَّا قَالَتِ الْخَامِسَا قَامَ بِنَا نَمَا سُتَنْمُ شُرُوشُ حَتَّى زَابَ شَطْرُ لَيْلِ نِسَفَ لَيْلَا فَقُلْتِيَا رَسَلَ اللَّهُ نَفَلْتَنَا قِيَامَ عَذٍ لَيْلَا فَقَالَ اِنَّ رَجُلِ اِذَا سَلَّمَ عَلِ امَامُ مُزْ اِمَامُ حَتَّى اَن سَرْفَ حَسِبَ لَوْ بس امام سر مزو کڑا مستن مز جمع سر کڑا سار مزو جمع سر کڑا گویا ایک چې ټول شپې پی قیامی کڑا فلما کانت رابیاء لم یقب فلما کانت سالیسا یعنی دریش پی پاتی شوی وشتما جمعاله ونساه اقبل بیبیانی آل تول را جمع کڑا والناس فقام بینا مستن شروع شو حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح دښمنه نه پاتې نشي لقال شعور ثم لن يكون بنا بقيت شعار زر رضي الله ان پرواز کې بس د دريش پېښوي درشتما پېژشتما وښټما نشي یو يو یو شپه فاصله نو ده اسحاءه سته تعداد دا رکعاتو دا نبی علیہ السلام نا ساکیتو غیر ساستا که دو روایتو راجی دا جابر اتو او دا عبدالله بن عباسو شن دا دوارا زعیبو په بے آغا روایت رواخ لی دلتا پا قیم اللہ الوارا روایت رواخ لی دلتا پا تراویی زوراوری که خام خام امام ابو داودو اگر روایت پا قیم اللہ انکی راغستی دا از دا قیم شام رایت رامزان انکی راغستی تو خبویی که ایمام دوت خبویی دا باشوی؟ که خبر خبروید نو بیا دا یول سوار روایت دلتا بھی ذکر کرو کنن تو ما پا خبر پوشوی؟ بس آقا اخفلزایش برای آقا دا تاجو دا خبره اگر توانا قید نبیل اسلام رامزان او غیر رامزان که فرق ندکره شد المیزارا څه کوشش کول پر رمضان کې هغه غوښتنې زه رسکه رمضان او غیر رمضان ولي برابر برابر دی رمضان کې ډېر مجاهده کول خصوصا اخرې 10 لالي کې نبی اسلام دین مجاهده کول ملابې داړه پاتې شو عادې فاروقي عادې فاروقي کې ابوبکر رضی الله عنه شو عادې فاروقي کې د مستقل امامام حضرت عمر رضی الله عنه مقرر کړ ځان ځل مکوې دو دلتا دو دلتا په جرم باندې موضوع کړي او قاری حافظ مقرر کړ دی بتاه اسلامت در کړي او شل رکعات نعلتم تعداد یوول رکعات یني ات تراوی در ویترا د یال رکعات یوې شرکات درویش رکعاتو فستقررت الامر پو تیس باد دری ویترا شل تراویحو فخبر پوشوائی او بیادو مکی مقرمی عمل شل تراویحو مدینی منوری عمل شل تراویح اشپارلس نوافل او دری ویترا او رکعتین بعد الویتر یو سلویخو بس فستقررت الامر إلى العالم ندع حضرت م نورس طول امه طالبان متفق راغله ان تومت که تفریق ته پیدا کړي جی او به قر حد کان ظلم تارق و تو به يوميان صيام خبرونه دی ابوغا کړه ته دونهه د دې میو باید د دین مستو اذا د سره لاشره الله شپ به ژونده کړه دل میزاره م تاړه ملا تاړه یعنی جمعما نه کول او ملاو تاړه یعنی باده وشد دل میزاره مونږ سره پوخه یو ملګر دلته کو دامان ملیسببه مې ژوند الله ی بخي نو یزر سار سبق لار هم ممکنونه کتابونه دلته ما ماته نن شپه متالب واله مې وله وینفلو کول نو مال اوړونی څه هر ما کې نه فرق نه خلک تکه وین نو اول خو نفل کل ما غنکو خو بیا وی ملا اوتار شمل اوتار نو مال اوړونی څه ما ظالمه دا قبله س په کلکې نو چاته موزونه کړي دی پپ سر را ته سبق راغلی که نفرون نه <تصار> دا قبله خو ث په کل وک که نهته به کوو چې پپته راغلی سبق وایي تقرار کوي که نه ته موضو کوې دیته ش د میزاره نبلیل اسلاملاې وړه <تصار> نو په رمضان او غیر رمضان کې فرق دی وای قزعله بشي بييس کړو جگ دا ډېر برکات دي په دې شپه کې لاله تلقدر پکې ده عليه بال حدث احمد من سيدنا عمر قال حدثنا ضروري وهو قال قال في <تصفيق> مدينه خانه الى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى في نهايه المسجد فقال ما هو فكروا ولا ثلاثه ما قول او في رمضان نبي الاسلام مسجد تراغ انه يصلون في نهايه المسجد بقول كسملغري ما هؤلاء فقیل هاولا ناسن لئی سمام قرآن دین من گرل قرآن یاد نده انہا دا حافظ سمخشوه دے موسکی و او بائی بن کعب یسلی و هم یسلو نبی صلاح جمع بادی موسکی فقال النبی صلی اللہ اصابو و ما سنعو دیر خکارو او سو بائی بن کعب امام مقرن شوه عمر رضی اللہ عنہ فوق خبر پوښې او بای بنکاب غوښ بيدر نبی له سن په وکه امام وکړ نه نه نه دا بتقرر نبی صلی الله علیه وسلم نه شي اسف د ملګری یوزاجي حافظان یوزاجي کمره کې خپل دا قران پاکي نو بای بنکاب مخکړه بلا تقرر نبی صلی ها مستقل تقرر د او بای بنکاب رضی الله عنه تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کو وقی شوئے بل بلدرواتم کم زورے رہے. یعنی دوبائی بن کعب امامت بلا تقرر نبی صلی الله علیہ وسلم. هذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کو وقی بی عمر رضی الله تعالیٰ عنو. <تصفح> <تصفح>